Irurogeita sei ikasle dituzte gaur egun jondoni estebe eskolan, ez peletan, irugeletan banatuak. Irurogeita sei ikasletarik lauk besterik ez dute irakaskuntza frantses hutsean segitzen eta besteak elebidunean dira. Eta elduden sartzetigoiti, elebidunean diren ikasleei murgiltze eredua proposatuko diete ama eskolan. Ivona hoza jondoni estebe eskolako zuzendaria. Aitamen galdera segiturik eta erakasleen taldeak motivaturik ere. Ondo kurterako uh, ikastaroa nahi ginuke morgiltzerat, uh, pasatu ama eskola egin nahi du, kipiarteko ahondiek, segituko dituz dela uh, Euskaraz osoki. Uh, Euskara maila hobetzeko eta ikasgaiak uh, uler hobetzeko ere, uh, mintza mena obetzeko. Gero zepeseu bat mailarat eltzearekin uh, uh, errestasunako kaiteko horoko Ingurumena Inguru mena gero elebiduna baita ere. Momentuz, ez da kezka agertu gurasoen gandik, batzuei duda sortu zaie ea etxean laguntzen alko dituzten, bainan irakaslek ez dute dudarik murgiltze ereduak ez duela arazorik pausatuko.